Hallå där, Står på tåg där, nu <skratt> hostar jag, eller inte nu när bandet rullar. Bra mm -hmm. sätt att starta ett avsnitt på att säga att jag hostar, eh, men det kanske kommer tillbaka, jag vet inte. Men eh, hej! Tjena! Vad veckan varit det, ja, men det Jo då, det ja, började... har den allt varit. Började, ja. Veckan har varit bra. Eh, Rulla på skulle man kunna säga. Um, men uh, det ska bli skönt att mm, <skratt> säga det mest svenska som någon har sagt så att det är så jävla gött att det är lite ljust längre på dagarna nu. Ja, men det är det ju och att vi går mot våren Det är riktigt jävla nice. Bara den grejen att det är ljust när man åker till jobbet och ljust när man åker hem. Det var. Ja. <skratt> det, det känns som att man aldrig har upplevt det förut. Var, varje år, känns det så. Ja, precis. Det var, men. Till, det, det var till och med hyfsat, inte ljust var det väl inte, men det var inte mörkt när jag åkte hem och den har haft utvecklingssamtal hela veckan. Ja, ja okej. Okay. Det kan ju ta energi, förstå jag. Ja, det kan också ge energi, ska jag det, det, ja, det, ja, ja. det är ju faktiskt ganska trevligt. Mm. Men det är det att det blir sent. Okej. Okay. Det kan jag tänka på. Du är inte jättetidig hem i vanliga fall. Om man säger så vet jag ju så där. Nej, det har blivit bättre det senaste året dock. Ja, okej. Okay. Men nej, ibland så fastnar jag ju i någonting. Hittar någon vetenskaplig artikel om någonting. Och så vänta, det här. Det här var spännande och Oj, det är nog dags att åka hem nu. <laughs> ja. Det låter som att jag är någon liksom, <laughs> arbetsnarkoman. Det, det är. Ja, det kanske är, men inte så mycket Nej ja, ja. Så kan det gå eh, ja. <clears throat> Blev ingenting förra veckan Jag var så jävla förkyld Så jag hade snurvlats under hela podden Så vi tänkte vi skjuter på det ja. Och så <clears throat> inne jag ju Kanske titta på några fler Avsnitt av en serie och jag hinner spela Lite mer, så mm. det var inte bara Dåligt, kan man väl säga Nej, alltså um, Vad fan Någonting hittar man ju på istället. Det är, Exakt. Inga, det är inga konstigheter. Men jag, tänkte, jag fick en känsla att jag har börjat relativt eh, <gör> ofta. Ska, ska du börja den här ska, veckan? Ska jag ja. börja? Va, va? Ja. Kastar du ut något till eller bara? Vad har du tittat på och spelat? Uh, har jag pratat om att jag har sett Begonia? Nej, det tror jag inte. Nej, Har du sett den? Nej. Den var fan cool, den filmen. Mm. -hmm. Ta, eller har jag det. Nu har du säkert pratat om det. Jag, jag, film... jag, jag, jag, jag, jag Vad sa <laughs> du? Det var inget. <laughs> det är den filmen film om blommorade. Ja, ja, precis. Nej, men det är ju <clears throat> två bröder eller vad de är, eller om de är kusiner kommer jag inte ihåg. Släkt på något vis. Som bor så här, jävligt mycket utanför samhället, om har inget internet, ingenting sånt. Mm. Eh, för att de, eh, är, i alla fall den ena av dem som är lite den andra verkar ha lite svårigheter kognitivt så att säga. Ja. Så, <clears throat> så har de hela tiden på och tränar och förbereder sig för att de det är superkonspirationsteoretisk person som tror att liksom det är en alien som styr. Ja, okay. allting och ska typ eh, förstöra världen och då ska de kidnappa henne från en sån här eh, vd eller någonting för så här skitstort företag mm. och grejen är ju att jag vill inte berätta för mycket, jag, jag säger det så här är, ja. det, det är liksom det är premisserna de, de är superkonspirationsteoretiker och tror att det är liksom aliens som kommer att förstöra världen och då måste de kidnappa henne för att få henne att kontakta sitt moderskepp så att de kan okay. få till ett möte med kejsaren mm. över den här hemliga alienplaneten som de påstår att hon kommer från. Det låter onekligen spännande tycker jag. <hör> så då kidnappar de henne raka av henne håret så att hon inte ska kunna kommunicera då med sin alien och så ska väl de försöka få henne att erkänna att hon är en alien och sådana grejer. Mm, ja. Det är så jävla skumt alltihopa, men jag gillar ändå filmer där man lyckas få till det bra, där det är ganska få scener, alltså platser som ja. den utspelar sig på. Mm -hmm. Det är ju liksom i den här källaren då de försöker förhöra henne. Ja. <clears throat> och liksom i och kring det huset där de är. Ja. Så... Mer än så berättar jag inte utan det, det är nog lite av en upplevelse att se hela filmen. Den är ja, fan ruskigt bra det känns som att det finns så många av den typen av människor idag. Mm. För att det, det är så jävla lätt att bara liksom bygga så många olika typer av sjuka världsuppfattningar på nätet idag som de flesta lägger väl minst tre timmar om dagen på att sitta och glo i sina mobiltelefoner. Ja, det är klart. Det är samma med mig. Så det är inte så att jag försöker att döma folk nu utan jag tror att snitttiden för en vuxen i alla fall tror jag är runt tre timmar. Ja, ja, okej. Okay. Okay. Sen har väl skärmtiden successivt om man ska se till hela befolkningen i kanske västvärlden då så har ju är skärmtiden ökat med 20 minuter per år. Ja. Så det, det, det kan ju vara mer, men gemene vuxen tänker jag väl inte så mycket. Nej, okej. Okay. Ungdomar, där kanske vi pratar 5-6 timmar i snitt. Ja, just det. Gissar lite grann. Det, det finns säkert på Folkhälsomyndigheten eller typ svenska och internet eller någon sån där undersökningsorgan som kollar det där. Eh, och det sprids ju sådana sjuka konspirationsteorier eller möjliga lögner och nu när man kan göra alla möjliga sjuka typer av klipp med AI så jäklar vad man kommer att kunna lura folk till att tro att världen ser ut på ett visst sätt. Ja, jo, tack. Det har man ju förstått att det definitivt kommer att bli så. Så den filmen, det är Passade så bra på något sätt med tiden. Mm. Den är väl Oscars nominerad också. Så att... Ja, det är... <clears throat> absolut. Det är klart att den är. <laughs> Men det känner jag nog igen faktiskt att den är. Sen tycker jag att Emma Stone är ju typ alltid bra i typ allt hon gör. Eh, verkligen. Eh, alltid, alltid. Så den jag ja. sett, eh, har mm. jag sett. Har sett något mer? Jo, Social Network har vi kollat på också. Ja, okej. Okay. Evelina har sett den förut, men jag har ju inte sett den förut apropå Nej. det här med att eh, fixa fördjugna verkli verklighetsuppfattningar. <laughs> ja, just det. Men sen Evelina började kolla på den och sen så kom väl jag i efterhand och började kolla för jag pysslar med någon annat att spela tv-spel förmodligen. Eh, men fastnade mm. rätt hårt i den. Ja, okej. Okay. Ja, jag tycker den är bra. Just att det är, jag tycker att sk skådespeleriet är ju Helt jävla top notch Och det är sån här film som känns intressant Hela tiden Yes, absolut, det håller jag med om Det minns jag att jag tyckte ska Jag, väl säga. jag har bara sett den en gång Men minst den som Att jag tyckte att den var kadon faktiskt Ja, och det, det är supernördigt eh, Nördigt Företaget Och det, det är stämningar hit och dit Och så Brötigt, dekadent det händer egentligen inte skitmycket, men likt förbannat så är man så jävla intresserad av allt som händer hela tiden. Ja, ja, riktigt exakt. bra. Mm. Nej, men jag tycker att eh, det skulle vara spännande att se den nu igen, känner jag nu faktiskt. Och bara kolla in hur, hur ser man på den nu när man vet hur det gick, <laughs> om man säger mm -hmm. så. Eh, det skulle vara superspännande, tycker och, jag. Och när Mark så det Zuckerberg... kanske jag får göra Mer eller mindre en av Trumps oligarker. Ja, exakt så. Ja, det är fascinerande. Ah, ja, det har du hänt sett. mycket på den tiden, skulle jag säga. Alltså, ah, in i mm. Ja, eh, vi har faktiskt börjat att kolla på en serie här hemma också. En svensk serie. Mm. Eh, vi tittar på Hundarna. Okej. Okay. Har du sett den? Jag har sett två avsnitt. Ja, eh, okej. Okay. Inte superaktivt, men jag har ja. eh, kollat över axeln, liksom och ändå hängt med i handlingen. Ja, men det är ju en ett par skåder som jag faktiskt gillade den också. Bland annat Björn Bengtsson han är, tror att han slog igenom i någon bäckfilm. Så jag tyckte att han var bättre än vad de flesta sådana här skurkerollerna brukar vara i en bäckfilm. Mm. Och sen har han ju fått en ganska hyfsad karriär och helt plötsligt, jag ser inte jätte, jättemycket svenska serier så, men jag har väl förstått att han har väl gjort väldigt mycket som jag liksom har missat. Björn Bengtsson heter han. Men han är ju över 50 nu som typ alla andra, känner jag. Han var med i färjan bland annat. Ja, det är han, ja. ja. ja. Och sen, såg jag att det är han Jens Lapidus eller Lapidus jag vet inte man säger Inte jag heller uh, faktiskt det är nej. Lapidus ja. La, Nej förlåt, Lapidus Ja, det säger vi Det är lättast ja. Men det är väl han som har skrivit Snabba Cash och oh. de här och sen har han ju gjort både varit inblandad lite film efter det. Och jag kan väl tycka så här att det blir ofta samma samma. Mm. Det är lite gangsters och det är lite coola killar. Lite så. Eh, kanske är lite elakt sagt men jag upplever så för han har ju släppt en del böcker som inte är så också naturligtvis. Mm. Men barnböcker bland annat så han har ju mycket på sitt CV. Men jag var väl lite orolig så här men Kommer det här vara en svensk serie som alla andra? Men eh, till skillnad från mycket serier som vi har sett här hemma den senaste tiden och filmer också som har varit däckare så är det väldigt skönt att här är det ingen polis eller inga superskurkar i den bemärkelsen som man följer på det sättet. Mm. Vilket kändes som vi så är att Det här känns lite annorlunda mot vad vi brukar titta på. Mm. Och det har faktiskt varit väldigt befriande. Men då vet jag att den handlar ju allt om en advokatbyrå som kanske främst eh, mm. ägnar sig åt att försvara brottslingar. Mm. Kör på den grejen. Och det är klart att man ser ju ganska tidigt så är det väl en dom eh, som handlar om en våldtäkt. Och det här förstör inget så. Men man, man känner ju så här. Alla förstår väl att ja, men det är klart att han är skyldig. Mm. Men han ska ju ändå få en advokat såklart, mm. en försvarare och så vad man liksom som försvarsadokat vilka exempel och vilket, vad man kan spela med för att få den här personen fri, även mm. om man liksom själv vet, ja men du är väl skyldig men jag ska göra vad jag kan i den här filosofiska argumentationen mm. som är en förhandling i en rättssal ja, nej, men det har ju varit uh, intressant att se faktiskt mm. tycker jag men han, Jens Lapidus är väl eh, jurist? Ja, eh, det stämmer bra det. Och även, som vi kände igen lite, är en person eh, som är advokat på riktigt också, som är med. Mm. Eh, tjejen hon som spelar Marjam heter den här rollen. Mm. Var med i förrädarna någon gång också, tror jag, om jag inte minns helt fel. Okay. Mm, men i alla fall, eh, jag har tyckt att den här har varit eh, väldigt bra faktiskt. Så, nu är det så att det kommer ett avsnitt i veckan. Men nu kommer jag på mig själv att eh, se fram emot den. Mm faktiskt så det ska bli jättespännande att se hur det går um, det är dock som du sa att jag har inte suttit med så aktivt det här tycker jag är en serie som är svår att se tror jag om man inte följer med aktivt för det är, mm. det är ett gäng olika stories som man följer det är en klassiskt det, det ska alltid vara en otrohetsaffär mm. <laughs> till exempel känns det som och ser den här unga advokaten som vill slå igenom men inte är speciellt duktig som ställer till det för sig. Och sen är det då huvudspåret med, och det här ska jag komma tillbaka till snart, Amir som spelas av Ken Ring. Mm. Och sen är det också några som går i familjeterapi. Så liksom det är lite många spår att hålla ordning på, men jag tänker mm. att precis som den här... Eh, våldtäktsdomen där som fick två avsnitt, hittills i alla fall så kanske andra stories också kommer att försvinna längs vägen, ju närmare slutet man kommer man vet ju inte, men det känns det finns en risk att det kommer spreta lite tycker jag, vi får se hur de liksom syr ihop det här till slut efter, för när vi har sett hälften nu har vi sett fyra avsnitt så det... det känns ju lite som att han har tryckt in hela det politiska samtalet i form av brottmål i rättegångar mm. i en ja, serie jag håller med vi Absolut. har eh, våldtäktsmännen som eh, som blir friade för att de är sköna snubbar eller vi har de eh, gängkriminella barnen och sen så har vi den här mm. riktiga tungviktaren som eh, å som andra är, sidan så är det väl säkert så är det är väl så är det ser ut på en adoschatfirma alltså det pågår många saker överallt ja. så det kanske inte är så konstigt att han, de lyfter fram det i serien också just nu tycker jag bara att det är och det här är också något positivt jag vet inte vad jag tycker är mest intressant att följa på något sätt Nej. sen ska jag också säga att när jag först såg att ja, fan är det Ken Ring som gör den rollen mm -hmm. har man sett blodsbröder så vet man ju att någon borde sagt kanske så här: vänta vänta det kan bli pajigt också, men jag tycker jag är faktiskt imponerad av Kenring Jag tycker att han gör den här rollen riktigt bra. Han är otäck uh, som fan. Han. Ja, exakt. Han är obehaglig och otäck som fan. Och det känns liksom inte tillgjort. Samtidigt känns det inte som att han bara är sig själv. för Sån här person är han ju liksom inte. Man kanske har sett den världen på ett sätt, mm. säger jag lite fördomsfullt. Men jag tycker att han... Han har något i den här. Han fångar något som känns äkta faktiskt. Så det, mm. det har funkat med Kendrick i den rollen. Men även om jag var lite orolig först då. Ja, som sagt var hans insats i Blodsbröder till exempel är ju ja, jag vet inte vad jag ska säga. Men det är kanske är mer uppenbarligen mer filmens problem. Det är ju Daniel Fridells fristående mer eller mindre uppföljare till Sökarna 2. Mm. Sen lyckas det ju komma en Sökarna 2 också. Som han inte är inblandad i. Men det känns som att det här kunde lika gärna ha varit Sökarna 2. Blodsbröder. Har du sett den? Nej, jag har däremot sett Sökarna 2. Jag tycker att det är skitkul att Torsten Flink är med i den också, fast som en annan karaktär. Ja, och vem tror du är med i Blodsbröder? Ja, Torsten det kan, Flink. Det kan väl inte vara Torsten Flink. <laughs> ja. Och bland annat Keve hjelm i rollen Gubben på Altanen. Ja, det är hockeyhjälmsbror. <laughs> exakt. Det är en svulloreferens, jag kom inte på det själv. Nej, nej, det förstod jag. Men i alla fall, det är väl vad jag har tittat på i alla fall. Mm. Sen har jag ju spelat en del också. Mm. Kör. Ja, alltså jag kände ju det när jag har pratat om kanske främst Resident Evil 4-remaken och Resident Evil 2-remaken så, så sa jag ju det är att de är ju på något vis, även om det är remake så tycker jag att det känns som att båda två har fångat att de spelar av sin tid Liksom mm. tvåan har lite begränsningar och fyran har lite begränsningar om man nu kan kalla det så men jag kände väl när jag pratade om dem jag menar inte bara det som negativt, att, att jag lät lite grinig, mm. till exempel. Men ett frustrationsmoment som faktiskt följer med in i Requiem, som jag hade så jävla svårt att vänja mig vid i Resident Evil 4, det är ju att karaktären inte laddar automatiskt när man skjuter ett tomt magasin. mm och det är en sån där liten grej som tänker att det, det har följt med in i moderna spel och så har jag vant mig vid det och tycker att det är frustrerande i Resident Evil. Eller så är det så, det hör Resident Evil till. Att han liksom inte laddar när det är slut. Men det är en sån där liten, liten grej som inte gör spelet sämre men som var ett frustrationmoment för mig emellanåt. Det är ju märkligt för det har varit så i alla Resident Evil tidigare. Ja. Och jag kanske inte har spelat dem tillräckligt intensivt för att ha lagt det på minnet typ. Nej men alltså att de laddar automatiskt när det är slut på ammunition. Ja, men så är det inte nu utan om jag skjuter och har noll skott så klickar det bara. Och så får man trycka på R då. Mm -hmm. Och det är ju kan ju skapa en del det, det är ingen man får bara vänja sig helt enkelt. Men om jag nu efterfrågade liksom ett Även när det kommer till sjuan och så... Ja, men ett verkligen sån här nästa generations Resident Evil. Ett toppmodernt Resident Evil. Mm. Så är ju Requiem exakt det. Jävlar vad det känns som ett toppmodernt spel. Och så inte bara när det kommer till det grafiska. Utan framför allt tycker jag hur karaktärer rör sig, hur fienden rör sig, hur andra karaktärer runt omkring dig rör sig. Det mm. känns extremt realistiskt. Och framförallt så känner jag så här, om man kan spela lite äldre spel så kan man nästan säga, att man kan ta Uncharted till exempel, så märker man att fienderna, de har x antal sätt att springa på. Och de har x antal, skjuter man dem så här då dör alla fiender exakt så här och de ramlar sig och så på det här mm. sättet. I det här Resident Evil alltså, det är så mycket olika animationer och hur fiender kan röra sig och hur AI kan reagera på olika saker, till exempel blinda zombie som letar efter dig och liksom om man kastar bort någonting, en flaska till exempel, så kan det liksom inte vara så att de bara vänder sig om jättesnabbt, såhär jag hörde något, jag går i, utan det kan vara så här vänta, hörde jag något eller inbillade jag mig bara mm. ja, men jag, jag går nog långsamt bort och kollar och det skapar också en sån jävla stress nerv att sådana saker inte funkar som man tror liksom, man vet, om ja, jag krossar den här gräsflaskan. då kommer den att gå dit, men det är som nej, fan, han tvekar, ja, men, lita på det då tro på det. jag är där borta lita på det, och så till slut så masar den sig bort och kollar sig och trampar i glas lite. Mm. Och så lunkar den långsamt tillbaka. Alltså det är bra nervigt. Vissa moment i det här spelet. Då. Alltså det är riktigt bast Det här spelet. Anledningen till att jag inte har spelat den. Jag hade egentligen tänkt att förboka det här långt. Tidigare. Men mm. Och så körde ju igenom sjuan och För att ja, bra då har jag dem först Och sen så bara haka på nian precis när det kommer. Tills det slog mig att. Ja, dels så blev det ju en ny laddersäsong på Diablo. Det fick jag ja, ju bara ja, strypa för jag på att bli besatt. Och då tänkte jag, nej men nu, nu är jag snart där så nu är det bara att strypa det och ta en paus tills laddersäsongen har hållit på ett tag och det finns mer mm. items ute som man kan byta. Så jag kommer att köra Diablo 2 så småningom också, men nu, be nu behöver jag spela någonting annat. Nej, Diablo 2. Jaha, oh, okej. Okay. Jag kommer att spela det Senare. Mm. Eh, jag, jag sa inte fel ja, ja, titel. Ja, nu, fan, nej. Bra. Um, Sen kommer vi på just det, till sportlovet förra året så köpte ju jag eh, remaken på Silent Hill 2. Mm. Så det har jag kört. Men du, vill du ta någonting mer om Resident Evil 9? Uh, ja, jag vill slänga in några saker. Mm. Um, det är så här, du spelar ju två karaktärer i det här. Mm. Men det är inte så att du väljer karaktär utan det här sköter spelet själv. Mm. Och jag tycker faktiskt att eh, bortsett från några eh, små sekvenser så tycker jag att det har varit rätt rappt. Så det har känts lagom långa varje gång. Att mm. Jag har inte känt egentligen att ja, men nu blir det alldeles för långt med Grace eller nu blir det alldeles för långt med Leon. Utan det har varit ganska bra avvägt hittills. Mm. Eh, sen tycker jag väl säga också att med, när det kommer till Leon så... Försökte jag spela det på ett sätt först, men dog väldigt mycket. Och här ska jag inte säga mer än att när jag kom på att ja, men ska jag utnyttja det här systemet mycket mer än vad jag har gjort hittills. Och då fick jag flytta i det. Mm. Så, det gick inte. Så Man kanske blir lite styrd, märker man, och spela honom på ett visst sätt. Och det gillar jag också, för då märks jag att Capcom, de har ju tagit fram vissa saker som du kan göra mm. och de måste du liksom använda dig av mm. annars blir det mycket, mycket svårare och sen, <laughs> ursäkta <laughs> när det kommer till eh, Grace då, men gud så så kan jag väl säga gilla med Resident Evil så kommer man ju att gilla det här nu har jag ju spelat väldigt mycket Resident Evil under ganska kort tid och det kan väl kännas så här att när det dyker upp en viss typ av fiender ibland så här, jaha ja, det här kan jag, då var det dags igen liksom att det finns alltid nu känns som en Mr. X eller de här i Resident Evil 4 eller mm. i 7 eller i 8 att man känner ju igen väldigt mycket och eh, då är det skönt att veta att man får Leon och Pang Pang också Mm. Eh, för jag tror inte att jag hade klarat uh, bara Grace i första person igen, att det var den här typen av gameplay hela tiden. Då hade jag känt att då hade det tappat tempo för mycket. Mm. Men så finns ju den här mer action-inriktningen och kombinationen av de här två jättelyckad hittills. Mm. Nu har det tyvärr inte blivit så mycket spel den här veckan. Det har varit lite annat på agendan. Mm. Mm. Så jag ska ta tag i det här framöver igen så blir jag nog klar till nästa podd kanske och kan sammanfatta lite mer. Mm. Ja, jag skulle ju så jag har inte köpt Resident Evil 9 än för att när jag kollade om det förra helgen tänkte jag att jag kan väl köpa det och så kollade det finns ju typ inte lager någonstans. Nej, det har sålt eh, väldigt, väldigt mycket. Framförallt på Playstation, tror jag. Ja, och det är ju Playstation-versionen jag vill ha. Så det var ju mm. slut överallt. Jag tror det kan finnas till Xbox. Det kan faktiskt vara så att jag bara körde på Xbox. Jag körde åttan på Xbox. Mm. Eh, sen, men Switch 2 finns ju i lager. Men eh, och jag tror, jag är övertygad om att Switch 2-versionen är jävligt bra. Men PS5 och Xbox ska ju vara lite vassare och då vill jag nog ha det lite vassare. Mm. Och fine min PC är ju minst lika bra som PS5an. Ja. Men jag vill spela det på konsol på tv. Sen kan jag ju säga att det har ju anses ju vara en väldigt väldigt lyckad eh, Switch 2 version. Mm. Jag har sett att eh, det har ju till och med sett så att de lyfter fram det som att, oj, kan man göra sånt här med den här konsolen? Då kommer den bli ännu mer intressant att äga. Typ så. Ja, <laughs> så, nej, ja. Nej, alltså, jag har övervägt Switch 2-versionen också. För jag, jag tror inte att den är jävligt bra. Mm. Men Resident Evil är också ett Playstation-spel för min del. Ja, absolut. Det, ja, det är klart. Uh, och... Uh, jag tryckte ju att eh, den svajade lite på min dator, mm. men sen så såg jag att jag hade, eh, tror jag, jag ville ju spela i 1440p och som är lite DLSS och sånt där som hjälper till att eh, skala upp lite och hjälper till lite med eh, FPS och sånt där. Och jag tvekar sig. Jag tror inte att jag riktigt når 60 det Så var in inne i inställningen och kollade en extra gång. Då hade jag nog glömt att spara. För då körde jag det i native 4K. Mm -hmm. Så då drog jag på lite andra inställningar. Och då har det funkat jätte jätte på mm. min dator. Så det, mm. ja. Och jag får väl köpa på Playstation så småningom fysisk utgåva naturligtvis ifall någon undrar mm. hur kan det ta slut på lager det är bara att ladda hem men jag, jag köper inte spel digitalt om det så att det inte är exklusivt till digitalt Nej, men det, det, jag köper det Jag är ju inte riktigt lika mycket sådant så jag tänker att det fick bli Steam helt enkelt Jajaja, det, det är fullt rimligt det också faktiskt. <laughs> ja. Yep. Men, det, men däremot så har jag kört remaken på Silent Hill 2. Ja, jag ska bara säga det. Du, du förstår hur bra det är när jag ja. typ efter tio minuter har tänkt fan vad kul det ska bli att prata om det här spelet med Emil. Ja. Och när vi kan prata om det här som händer då och så sådär. Ja. Så det känns... Ja. Jag hoppas men, inte att det dröjer till ett nytt uh, sportlov så att säga. Nej, Som om ska prata nu. <laughs> jag är ju jättehypad ja. för det här men jag tror, jag tror det är typ fjortonde beräknades det vara på lager på de flesta ställen annars får väl bara, jag, jag får se till att lösa det. Mm. Nästa vecka så vill jag ju spela Resident Evil 9. Mm. Helst egentligen redan i eh, helgen men Ja, jag får helt enkelt kolla mig för vad jag har för möjligheter liksom att köra det. Absolut. Så ja, ja det, det ska bli av. Det känns just på att vi får prata om det spelet i podden med kanske lite spoilers och allting. Ja, då, så vi får prata absolut. ordentligt om det. Absolut, det är ett måste. Men eh, också, eh, inte Capcom, men lite samma... Genre kanske, lite survival mm. horror för din del ändå då. Men ja. från Konami. Mm. I alla fall i original. Ja, det är Konami som har publicerat det och några andra som har gjort remaken. Så är det ju. Mm. Ja. Men eh, om man har kört originalet Silent till 2 mm. så ja, vet man väl typ vad man har att vänta sig naturligtvis. Eh, men jag, jag tycker att den här remaken fångar känslan mer eller mindre mm. exakt. Sen är det klart, det känns det är klart det inte känns som Silent Hill 2 till PlayStation, men just oh, eh, skräckkänslan och liksom platsen Silent Hill <laughs> känns precis som den gör på PlayStation 1, alltså första och andra till PlayStation 2. Trian eh, trean körde jag inte så mycket och firan är ju jävligt apart från de andra spelen. Och sen blir det de här outsourcade typ Siling till Zero och eh, downpour och de här. Mm. Eh, som inte riktigt eh, klaffade för min del. Ja, okej. Okay. Eh, jag ska ge dem en ny chans eh, så småningom. Men det är, då är det liksom då har det varit amerikanska utvecklare. Jag tror inte de fått till den här vidriga känslan som japanerna Nej. kan få till. Uh. Nej, jag håller med dig där faktiskt. Och det här är ju faktiskt ett sådant skräckspel där det, du, du har inte den här paniken som du får med Resident Evil och det är ju inte alls samma fokus på strider. Mm. Så det, visst Både är ju survival horror, du har begränsade resurser och allt det här men det som jag tycker Silent Hill gör med själva striderna är att det inte strider, det är att du ska försvara dig. Mm. På, på ett helt annat sätt. Mm. Och det kan jag väl säga apropå Silent Hill. Den här tvåan som du har spelat nu, det känns ju också som en ganska helt ny start för hela den här spelserien. För jag vet, vi fick ju det Silent Hill f Uh, under förra året och det kommer mm. ju ett nytt redan i år igen som jag tycker så ser jättebra ut mm. uh, nu har jag ju spelat tillsammans med en granne om det är ettan eller två. nej det är nog tvåan uh, så det mm. kanske är rimligt att jag börjar i den änden ändå då ja jag jag, jag, egentligen så tycker jag nog att ettan skulle ha fått en remake före tvåan Ja. För Jag körde igenom första säilen till var det två år sedan. Och det är ju det är en otrolig stämning i det också. Jag tycker på ett sätt så är ju stämningen i första säilen till mycket mer spokig. Och i tvåan så är den kanske lite mer äcklig. Ja, ja. <laughs> Men jag, jag hade svårt att slita mig ifrån det. Sen funkade väl helt okej okay på Playstation 5. Man ja. märker ju att grafiken, är, och det, det är lite ojämnt, alltså så halvbugget och sådär. Det blev lite bättre när jag ställde in med HDR-inställningarna, eller vad fan är. Ja, heter. just det. Men, men jag gillar just det att det är ganska mycket fokus på att springa runt och hitta typ 90% av alla dörrar är låsta, men till bandesignen och remaken de fick till det jävligt bra och det är när det börjar spraka i dosan när det är en fiende nära. Ja, oh, jäklar. För då vet man att det, det är inte bara att panga nödvändigtvis. För det känns verkligen som att man är inte en sån militär tränad person. No. Utan man har vapen för att försvara sig, inte för att strida. Det är riktigt jävla bra. Och första mötet med The Strange Pyramid Thing, som jag tror är det officiella namnet, men även är väl mer känns som Pyramid Head. Mm. För man har att börja språka och sitta där fienden är. Nej, det är det inte. Och så tittar man i en korridor och så är det galler i korridoren. Bakom gallret, det bara står han. Ja, klar det Men eh, låt oss säga så här. T tror du att jag skulle uppskatta det här spelet? Det tror jag. Ja, okej. Okay. Mm. För du kanske förstår varför jag frågar. Mm. Att jag har ju, kan ju bli lite så där... I det här med att du säger att uh, okay, striderna kanske är mer, till skillnad från Resident Evil då, till exempel, mer försvar än riktiga strider. Mm. Det kan ju jag kanske... Mycket att göra med hur långt det är, känner väl jag. så Grejen med Silent till alltså kontrollen och när du till exempel skjuter eller sådär, det känns egentligen precis som Resident Evil 2-remaken om man ska jämföra. Ja. Så sätt. Det är bara liksom stridernas natur mer. Mm. Okay. Det, är att, visst, det kan kännas jävligt janky för att det är typ Silent Hill känt för. Men mm. när du lär dig liksom det systemet, för du kan ju göra dodge och sådana här grejer och för mm. att spara på lite ammunition så har du ju någon form av tillhygge som du kan slå på fienderna med. Yes, okej. Okay. Och sen mm. det som jag också gillar med Silent hill är att de har ju olika slut beroende på hur du spelar. Mm. Ja, det är häftigt. Och att det är rätt jävla hemligt vilka slut du får. Att du måste typ, döda fiender på ett visst sätt och hitta en viss typ av föremål för att låsa upp ett slut. Det är det liksom. Det är inte helt supertydligt vad, mm. vad kriterierna är tycker jag. För jag kollade för man kan, man kan få tre slut när man kör det första gången, sen så låser man upp eller man ska säga, nya slut när du kör New Game Plus ja oh. och det slutet som jag fick öppnar ju för lite fler slut i New Game Plus än vad de två andra sluten gör okej okay. och det, så kollade jag, vad är kriterierna då så aha, fan, var det så specifikt, gjorde jag verkligen allt det där för att låsa upp det slutet ja <laughs> oh. Sen tycker jag också att Silent Hill är ju på ett sätt också bättre än Resident Evil på själva skräckkänslan. Mm. Att man går runt och du hör sprakandet i kontrollen och okay, någonting är nära nu. Mm. Men var någonstans är det? För det är svinmörkt och du har en ficklampa bara. Ja, precis. <laughs> Men det slog mig nu precis. Kommer mm. du ihåg att jag spelade ett spel som heter Still Wakes the Deep för förra året? Mm. Ett skräckspel och det utspelade sig på en oljeplattform. Mm. Och det slår mig kanske nu att det, det hade nästan kunnat varit ett sånt här Silent Hill in disguise, ungefär. Mm. Om man ändrade lite på Fiender till exempel. Men det hade, hade ju mycket av den känslan, tror jag. Ja. Känner jag själv i alla fall. Det var ett riktigt bra spel för övrigt. Sen får de ju till den här vanliga världen och den andra världen. Jag vet inte, Light World, Dark World-aktiga som Silent Hill också har. har när vanliga Fast då är det ju mer såhär nedgånget jävligt öde och mm. det, det känns som att allting har varit öde länge och sen så har du den mörka världen, för det här nedgångna ödsliga, det, det är ju läskigt bara det, och sen så har du en parallellvärld som är ännu jävla alltså rostig och allting är liksom ruttet och rostigt och fan vet vad jag, jag älskade stämningen i det och det tog mig då ska jag säga att jag spelade långsamt för jag utforskade varenda jävla hörn i det där spelet. Det 18 timmar tog det mig och klarade det. Mm. Men jag tröttnade inte. Utan när jag var klar med det så bara fan jag vill köra igen. Ja, nice. Ja, det är ju alltid positivt. Och det kan jag väl känna att när man ser <coughs> i klassisk märket så kan man ju liksom låsa upp saker då i Resident Evil med mynt som man mm. samlar på sig man, för att utföra vissa saker. Um, och jag har ju varit in och tjuvkikat lite på vad man kan låsa upp. Mm. Och det känns som att det skulle nog kunna bli några rundor till. Och jag ser, um, det finns en sån trophy i det här spelet då. Är, mm. Eller vad det nu kallas på dator på PC. Att uh, du ska klara det under fyra timmar. Mm. Och då krävs det nog att man låser upp vissa saker. Ja, På <laughs> högsta är det svårighetsgraden, då. ska jag dessutom säga. Ja, så det typ får magnum se. med oändligt med ammunition är ju typ nästan ett krav för att klara det svåraste i Final Fantasy, eller Resident Evil 8. Ja, och i den här så är det alltså, det finns en perk eller vad man ska kalla det, som är infinite ammo och då är det på alla i det här. Okay. Så det är inte kopplat till ett visst vapen. Och jag har fattat rätt i alla fall. Mm. Och det är ju rätt nice. Och det som också drev mig till att hela vill jag ta mig vidare i Silent till två. För man känner lite grann att ah, fan kommer klara det här nu. Eh, men det gör man. Det är ganska snålt med resurser i början. Och tänker man, vad fan, jag får ju hila mig varenda gång jag möter en fiende. Vad fan. Jag vill ju kunna spara lite grann ifall det blir något svårare. Men det där kommer bli bättre mm. så jag tyckte att spelet, om det var någonting som var lite frustrerande så var det faktiskt bara i början ja okej. Okay. Ja, och det är ju positivt sen kände jag att det spelet flöt på hela tiden, man gör framsteg hela tiden, det var någon gång så bara, men herregud jag, var ska jag egentligen, jag har ju varit överallt mm. men då visade det sig att ja, jag är klar jag bara trodde, det, det är någon sån där eh, någon box eller något sånt där där, du ska ha, där det finns liksom eh, plats för fem mynt men du ska bara ha tre där. Ja. Och jag hade tre let efter de två andra och så bara aha för ett pussel där du ska flytta runt de mynten. Ja okej, okay. ja, jag fattar. Och det var inte så jävla svårt heller vilket också var <laughs> ganska skönt för att man är ändå lite på tårna ändå. Att <laughs> fan jag får vara försiktig här nu. Men jag dog egentligen bara en gång på spelet och då var det för att jag fastnade mellan väggar och en fiende. Det var lite irriterande, men det var också mitt eget fel. Så att jag, ja. jag blev inte ens arg, utan var så här ja, ah, det där var ju jävligt korkat. Mm. Men det var det en, enda gången jag dog i det spelet. Ja, um, jag har dött ganska mycket i Requiem kan jag säga. men Jo, men Resident Evil dömer mycket på. Några saker har ju verkligen varit så där det var ett ställe då jag, liksom, Nu är jag förbannad. Liksom. Och, mm. så. och det är en jävligt häftig sekvens som har med glas att göra. Det är allt jag kan säga. Okay. men och, och saken är att du vet hur det blir att man ibland... fan, kommer det tre till? Mm. Och så blir man lite uppstressad och har lite bråttom, gör bort sig och dör. Och så blir det så några gånger och då blir det ju så här... Och så får man kanske spela igenom lite längre än vad man hade hoppats på. För det, det autosavar ju. Så om du dör så är det är inte alltid att du får börja vid skrivmaskinen eller där du sparar. Utan ibland kan du ju få en liten autosav. Så en... Men just vid det här tillfället så var han också ganska långt bort. Och så bara, vad fan ska döda den där igen? Och så mm. vet jag att den här gången får jag prova så här då. Och så mm. Thomas man sig ett steg längre. Och så, nej, det kom han på balkongen. Mm. Ja, nu får jag ju veta det till nästa gång. Mm. För det han jag ju inte med. Ja. Nej men jag, jag tycker att du ska köra um, Silent till två Och se att eh, Kanske kan vara på gång lite Till Game Pass, det var fanns vettigt pris på det Fortfarande, såg jag alltså. I alla fall digitalt då Så kan man mm. uttrycka det um, Så det får invänta Längre fram, senare i år Ja 69 euro Oj, är det fullpris? Ja, på Steam. Det känns som att det inte var alls länge sedan det kostade typ 39 euro på Steam. Ja, men det tycker alltid är prior och så helt plötsligt så pressas ju det priset ner. Mm. De har, det har väl gått rätt bra kan jag tänka mig så att det liksom mm. ja. Ja, nej men det är för jävla bra. Kör det om du kan. Alltså det är så sjukt bra stämningen i det här spelet. Mm. Det ska jag göra så småningom, skulle du se. <laughs> Och det är en, en annan också ganska kul grej, eh, Apropå att du var förkyld som fan förra torsdagen. Det var på ett sätt lite bra timing också. Mm. Eh, för på sportlovet, eh, dels så hade jag en sån eh, Messenger-konversation eh, med Niklas som var med ja. i podden. Precis så frågade jag, men finns det inte någon sån här typ hårddisklösning på Playstation 1 liksom så mm. bara, nej man kan väl modda minneskort så att de har samma funktion som ett sånt modchip så mm. den blir men någon hårddisklösning finns det inte utan då får man väl köra det på Playstation 2. För där kan du köra spel via hårddisk. Och då kan du ju köra Playstation 1-spel via Pops emulatorn som heter. Men, ja, det. Då, men det är ju en mjukvaru emulator så att det är ju inte exakt samma som att spela Playstation 1-spel från Playstation 2. För ja. den har väl hårdvara för båda konsolerna. Den är bakåtkompatibel på riktigt. Ja, just det. Men då tipsan om en polare som har ett företag som gör konsolmoddningar och Vad? hur har jag inte vetat det här tidigare eh, jag gör en liten shoutout till Bergs IT här i stan det, det är liksom, det här är bara liksom tips så. Eh, och lite gratis reklam för att jag tycker att sådana här initiativ gillar jag Mm. Så Niklas sa, han gör ju lite sådana grejer. Du kanske kan kolla om det finns någonting där. Och bara, aha, okej, han säljer och monterar X-Station. <laughs> Fuck yes. Så jag tog kontakt och lämnade in en gammal PS1 med liksom mm. och Så sa han, den är klar med veckan vecka ungefär. För han ska ju ha delarna och så ska han ju montera Mm. så var det då i torsdags förra veckan som jag fick ett mejl, men den är klar så det är bara att komma och hämta och jag var ju ruskigt jävla sugen på att testa för jag ja, har att spela mig. Playstation 1 så jävla mycket visserligen var jag mm. ju glad när jag hittade en PS1 i grums som vars laser är kanon, jättefräsch mm. Mm. men en del av mig vill ju också ha allting på ett minneskort Ja, jo, det är klart. Så koppla in och eh, rippa. Det är lite spel och la in på minneskortet, och så. Oh, gudomligt. Jävligt läskigt att spela på en PS1 som inte låter. För man hör ju ändå när skivan snurrar och när läsaren åker fram och tillbaka. Ja, visst. Men nu, den är ju liksom tvärtyst. Ja, fan vad gött. Och lite snabbare laddningstider på spelen. Och och det, var så, det var så kul att bara liksom nöta du vet, lite PS1-spel. Så som man spelar tv-spel när man var liten. <gård> eh, min referens till det här är ju när man spelar Amiga. Man, man, man spelar fem minuter ett spel, dör för att spelen är programmerade för att vara piss-svåra. Eh, Okej, okay, då är det spelet slut, det var game over, då byter vi spel. Lite så spelade Playstation förra veckan och det var... Ja, ah, fan var gött. Och bara så, just det här spelet och det här spelet, det här kommer jag ihåg. Eh, och bara liksom testade spel som jag inte har spelat på sig 20-25 år, var just det, det här. Och det var bliss. Fan ja. vad kul det var. Så jag, jag skulle nog fan rekommendera att man har en PS1 med i laser för de är lite svåra att få tag på. Eh, går att köpa på AliExpress och såna där sidor, men mm. Du kan ju också få en som inte funkar. Även om de marknadsförs som ny tillverkad liksom sådana här Kina-kopia-grejer men det är inte säkert att de funkar överhuvudtaget. Så då var det gött att få den för den modden är ju långt över min förmåga när det gäller att modda. Det svåraste jag gjort tror jag är en Pico-modd på min Gamecube. Svårare ja. än så tänker jag inte ge mig på. Jag måste, man, när det gäller att greja med konsoler och när det Involvera lödning och sånt så kände jag att nej, men där är eh, för att du ska lyfta av eh, såna här ben på ett chip. Mm. Och det är ju ganska okay. litet. Jag, kanske att jag skulle kunna träna upp den förmågan är helt okej. Okay, men då skulle jag nog behöva ett mikroskop. För ja. att <laughs> försöka se på en stor skärm. Eh, så det. Nej, det var Gött att lämna det på entreprenad så att säga. Ja, det förstår jag. Och jag tyckte det var fullt prisvärt att få X-Station Plus en montering liksom för det mm. priset. Så jag, jag kommer att kolla upp lite mer grejer. Man kan få en hdmi mod på en Playstation 2 jag tänker ja, nice. Eh, Gamecube också, den känner jag att okej, okay, det kanske är nästa grej att lämna in min gamla Gamecube och få en HDMI-utgång på den istället. Ja, det låter väl alla tiders, om man säger så att jag har spelat ganska mycket Playstation 1 också. Men jag ska inte nämna allt jag har spelat. Men någonting som jag vill nämna som jag kom på när vi pratade fighting med Niklas förra avsnittet mm -hmm. är ju att helvete när vi pratade om sådana här favoriter. Jag glömde eh, en av min absoluta favoritserie eller det, det finns två spelare i serien men som jag spelade skiten ur i den tidiga tonåren. Okej. Okay. Eh, och det var ju Bushido Blade. Ja, ja, ja, just det. Det känner jag egentligen antingen det, det är ju typ eh, fightingspel Kanske också lite typ, inte vet jag, samurai-simulator på ett sätt. Första spelet är det ju man möter fienderna eller motståndaren. Man slåss med antingen ett en liten katana eller sådär jättestor som heter Nodachi eller spjut. Alltså sån här typ kendo-vapen. Det är ah, kanske okay. en ken kendo-simulator man ska kalla det. Ingen <laughs> aning. Ja, <laughs> Och du har ingen livmätare utan blir du träffad av svärdet så är du död. Aha, okay. Ja, okej. Och det tycker jag ändå är jäkligt fascinerande i ett fightingspel att det är så. Och när man har klarat alla gubbar på, eh, på första spelet så är det bara ja, du får inte fortsätta och sen är det slut och så bara va? Men så kan man kolla i instruktionsboken att om du ska ta dig vidare i spelet så måste du följa Bushido-koden. Ja, klart. Det vill säga att du får inte hugga en fiende i ryggen. Eh, sen bugar ju alltid liksom karaktärerna i början och då kan man ju bara nej, han bugar nu ska hugga honom. Det får man inte göra. Eller man får inte döda dem när de ligger ner. För man kan ju okay. fälla varandra och så på det där. Mm. Sjukt bra. Okay. Men det ja. som jag spelade mest var tvåan. Dra åt helvete vilket bra spel det är. Det, det 7W2. Ja, det tycker jag är kul fortfarande mm. eh, Vilken konsol är det? Playstation eller? Ja Playstation 1 mm. Hur är den serien idag? Är den helt uh, borta? Eller ja jag tror, bara, jag tror det bara finns två Ja, mm. ja Vilket också sparkar liv i den snart också då Ja jag, jag tror faktiskt att det skulle kunna bli eh, ganska kul eh, om man gör till typ någon reboot av det där Sen klart, nu finns det ju bra sådana spelar Vi kollar på de här Ghost of Tsushima och de här. Men Bushido Blade, ha ah, fan. Det, det, det hade någonting. Jag vet inte om det är ett kultspel bara eller om det faktiskt var en ganska, liksom ett ganska populärt spel. Men det har någonting som andra liksom sådana weapon-based fighters-spel inte hade. Det är ju stor skillnad på det och Soul Blade till exempel. Mm -hmm. Och sen så körde jag i tecken ett också låste låst upp alla karaktärer. Det är ett helvete att låsa upp Heiachi. För det är så jävla mycket datafusk i det här spelet så det är fan inte sant. Och då måste du, då måste du vinna. Jag, jag tror du måste klara all du måste klara hela spelet utan att förlora. Oj. Och ja. när det är datafusk så är det liksom det som att datorn blir bara svårare och svårare och svårare tills du åker på spö. Använder en continue och sen så typ svalnar de i svårighetsgrad. Ja. Och de är riktigt jävla fega. Så man, man, man kan lätt bli frustrerad om man vill låsa upp en Men när det låst upp alla karaktärer så kände jag, bra, nu... Första teckenspelet har något ändå. Ja, varför inte? Fult som stryk och jag älskar det. Ja. Det var starten på något stort. Ja, sen... Får jag väl eh, ta tag i Tekken 2 så småningom. Men nu kör jag faktiskt Final Fantasy 9 för jag var lite sugen på det efter vi pratade om Final Fantasy med Niklas. Ja, jag körde ju nästan igenom hela på PC för två år sedan eller någonting. Eh, och det känns nästan som att jag var lite av i, i ett töcken när jag spelade. För jag kommer knappt ihåg någonting av spelet. Nej, det är och så var det när jag körde igenom det första gången också att jag tyckte det var skitkul och sen bara om jag kom inte ihåg något. Nej. Och det är inte för att spelet är ointressant det är ett svinbra spel men det är, jag har väl inte riktigt fokus när, när jag kör det av någon jävla anledning. Så nu, nu kör jag det på Playstation 1 så som man ska spela det och det passar väl bra när jag nyss har köpt det också så att jag kan lägga in de, det spelet på, eller på minneskort. Mm. Och i början av spelet var just det. Jag kommer ihåg när teatergrejen och man drar iväg med skeppet. Ja. Sen, sen det som händer efter det var fan det här kommer jag inte ihåg. Men ja, man var, var bra samtidigt då. Och... Ja det ja. Är, är jävligt charmigt spel. Det känns lite bortglömt i serien faktiskt. Ja jo, det känns så. Ja Annars. <laughs> ja, annars. Jag kommer nog... Jag ska beställa Resident Evil 9 och fram tills mm. dess kommer jag nog att utforska lite så här gamla Playstation 1-favoriter. Ja. För jag fick fan blodad tand. Och sen börja fundera lite på om jag ska modda några mer konsol faktiskt. Eller låta ja. modda. Jag, någon grej kanske jag kan göra själv med någon konsol, eh, typ 50-60 Hz-switch. Det, typ, det är på den nivån jag är. Eh, ja. Men eh, en HDMI-utgång på min Gamecube känns väldigt eh, lockande. Alltså. Ja, jag förstår det. Eh, det skulle göra mycket såklart. Mm. Själv får jag se. Jag tror att det kan bli så att vi här spelar tillsammans. Vi körde ett spel som heter Planet of Lana i år. Mm. Tror att det kan bli uppföljaren som har kommit nu. Det mm. är så att det är perfekt skicka handkontrollen till varandras spel. Ja, ja. Kura som att spela. Det är vackert som en dröm. En riktig målning och så lite lagom svåra pussel i 6-7 timmar. Så det, det blir helt perfekt. Mm. Men först då, Resident Evil, Requiem. Jag kan ta en sista grej. Ja. Bara så här, fan vad mysigt det var. Mm. Vi, vi hade sån här, ett sånt APT på jobbet. Där eh, man har inte det här vanliga mötet. utan så här, amen, Vi gör så här att personal får arrangera aktiviteter. Och så får annan personal... liksom Välja en aktivitet. Det var bra så här bonding APT. Jag tyckte det var svinkul. Eh, några så här, ja, men vi kör pilates och så. väljer no, några, några väljer det. Några säger, men vi ska baka och så kanske några vill göra det. Eh, och så tänkte jag vi, vi kan väl köra lite retrospel. Eh, mm. Och så eh, tvingade jag Niklas att vara med också. Eh, jag, jag tror dock inte att han kände sig tvingad eh, faktiskt. Eh, men så sa han men Vi kan väl vi ska nog inte bara ha retro Vi kan ta någonting nytt också Vilket jag tyckte, ja, det är väl en bra idé Så det finns någonting för alla Så var vi väl Sex, sju personer, jag tog med ett Nintendo 8-bit Och en tjock tv Och så, du vet, Fourscore-adaptern Och så körde körde vi det här Nintendo World Cup Fyra stycken på ett Nintendo 8-bit Fan vad nice Ja, liksom arrangera ett litet klassrum så man kan bara sitta där vid en liten tjock tv. Och så hade Niklas med sig en Switch med Super Smash Brothers och så körde vi det. Mm. Helvete, vad mysigt det var. Sånt sånt ja, det... borde man göra mycket oftare. Verkligen. Det är riktigt nice. Jag hade gärna haft en hel dag men det kan man, det kan man ju inte ha på jobbet en hel dag där man eh, gamer Men är, om man skulle säga arrangera något sånt. jag tror de har haft lan på jobbet för ungdomarna i matsalen man ja. kanske skulle dra igång med något sånt, jag vet att Niklas drog igång något sånt för några år sedan, ja. det hade varit kul med ett sånt event i alla fall och ja, spela klart. fyra stycken på ett 98 -bit. det låter grymt tycker jag mm. men ja. sen känner jag mig nöjd där ja vi är klara för idag då kanske mm -hmm. Så ja Tack så hemskt Mycket återigen för att ni lyssnar på oss Varje vecka I stort sett varje vecka Så mm. får ni höra så bra där ute så hörs vi från Vi ses nästa vecka igen Ja vi kommer, vi, vi kommer att höras Och eh, Innan vi hörs Så vill jag faktiskt passa på att tacka Alla tre gånger